Assalamualaikum saya Uzair Udanis selamat mendengar podcast Tetarik bersama YB dan hari ini bertarikh 28 hari bulan November dan kita sebenarnya ada acara acara acara besar hmm. tu Zamir. Ya yes, kita dapat jemputan satu majlis. Ha. Kita ada majlis apa ni majlis ramai -ramai. perkatan ramai-ramai. Perkatan masya-Allah. Ha. Cuti sekolah ya mesti Ito, ada perkatan. Jadi kita dijemput nak jadi peserta saya kata tak apalah. Ha. Kita kita pembuat hati sajalah. Enggak si baik tak dijemput jadi hmm. apa tok mudin tok mudin <laughs> okey kita kita kita okay. telefon penyeles kita apa okay. nama dia cik fauzi cik fauzi eh okey Halo assalamualaikum salam warahmatullahi cik fauzi eh hello hello cik fauzi ke? hello hello cik fauzi ke, ni? ya ya saya cik fauzi saya yu zaidi ya eh? daripada tertarik bersama yb ya eh? Dan bersama saya, Zamir Zuki Nak tanya, Encik Fauzi boleh tanya sikit ke? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Encik Fauzi, ada apa cara di situ, di di Felda Mayam tu? Di Felda Mayam ni, kita tengah buat uh, Majlis uh, Gerak Mesra Kumpulan Satu Zala Dan pelancaran perangkatan beramai-ramai Ah uh -huh. uh, Beramai-ramai anak Felda, Felda Ulai Mempaga oh, Ramai ke anak-anak Felda tu? kita buat dari sini seramai seratus dua belas orang seratus dua belas orang berkatan sekaligus berkatan naik ke berenggak lah berikut masyarakat lah tapi kita lancarkan hari -hari, dan hari ini kita akan atankan seramai seratus dua belas orang Alhamdulillah meriah kawasan itu eh Ya, memang, ya peserta-peserta telah di diarak dengan uh, pengumanggar diarak dengan uh, paluan kompang dan diiringi oleh, bersama oleh para pengurus kita dan wow. Sri dan semua isno. Hmm hmm hmm. Oh, Tansri pun ada di situ ya? Ya, Tansri yang melancarkan program ini. Ah, program tu dari dari pukul berapa dia tadi? Ah, Cik Jawi. Ya. Program tu dari pukul berapa? Bermula tadi. Kita mulakan daripada pukul 8.30 tadi sampai Peserta uh -huh. dan Tansri sampai pukul 10 dan kita mulakan sesi ucapan dan disiram dengan bombo lah. Sebab kita berkata ni telah disirapkan dengan uh, bombo, dimandikan oleh bombo lah, bombo dari majlis darab dan ini dikendalikan oleh Felda sendiri eh ya ini dianjurkan oleh dianjurkan sama oleh Majlis Felda dan Felda lagi oh bertuahnya budak-budak macam mana tok modin tok modin berapa orang tok modin tok modin ada 5 orang oh lima orang tok modin ha semua orang felda ke dia hai kedatangan daripada syaitanlah Ah. apa lagi acara yang berkaitan dengan ni hari ni dibuat sempena sempena majlis ni apa lagi acara lain Pameran kita ada kita bagi info soal ini melibatkan uh, seluruh uh, warga sudah uh, dah sudah oleh beberapa yang melibatkan dan hmm. juga rancangan. Nah hmm. uh, semuanya berkumpul di sini dan kita juga ada pameran pameran hmm. berkaitan dengan Yesus uh, uh, ataupun uh, Majlis permuafakan bersama kilang hmm. dan juga uh, apa nama info-info sudah -info ada yang lain termasuk uh, delima oleh penda dan juga uh, usahawan-usahawan kera contohnya yang buat Krepnya, ha. yang ada pasangannya, mm -hmm. dan uh, Editorial Garden, gedung makanan negara, mm hari -hmm. uh, ini semua berkumpul di sinilah. Kita oh. Ada pelumpus-pelumpus pameran. Sangat meriah tu, sangat meriah. Ah, uh -huh, uh, memang memang meriah sangatlah uh -huh. sekolah 2000 orang lebih datang kembali. Senang ada lagi nih. Kita buat di Dewan uh, orang ramai selamat malam. Uh -huh. Pada uh, uh, uh. mayam di, di di apa nama di wilayah Mupaga lah, dan mana Pada mayamnya diutakkan di di uh, daerah Bre. Uh -huh. dan majlis ini juga dihadiri bersama oleh uh, Ahli Dewan Undangan Negeri uh -huh. S.Y. S.K. Nurul Azali Sulaiman uh -huh. dan juga uh, dihadiri bersama oleh juga uh, Dewan Undangan Negeri Semayan S.K. Mawafadir Osman uh -huh. dan yang lain-lain lah yang lain-lain yang lain lah saya rasa amat bertuahlah penuh-penuhka Sampaikan bekatan yeah. Anak bekatan pun Felda menganju kan? <laughs> nah, Itulah Itulah komitmen Felda Sebenarnya Kalau kata Dia ambil serat uh, ish, Apa nama uh, Hal ewan penuh, ya penuh, Kalau sebut penuh-penuh Felda ni Amat beruntung Ya yeah. Amat beruntung Semuanya diambil serat Semuanya diambil Dia ambil perhatian ha. Kami uh, dari Dari orang luar yeah, pun Baru tahu Yang tengah-tengah ya. Yang tengah sunat ni yang tengah sunat ha. ni oh itu, oh itu yang tengah Yang menjelit tu ya Ah, oh, okay, okay, okay. kami berharap adik-adik itu bersabarlah. Ha, eh. Sebab ini adalah proses pem eh? Saya pun ada juga ni C Ciazah iaitu urusi ah please ah uh, balas uh, persetujuan ayam. Dia sama, -sama menganjurkan. Kalau kena cakap boleh cakap. Boleh kan? boleh boleh boleh. Sila boleh boleh. Sila. Ya, ya ya ya Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumussalam. Apa khabar tuan? Apa khabar tuan? Oh ah, saya dengar situ amat meriah. Ha ah, sekali eh. Sampai menjerit-jerit. Ya. Itu itu ah. itu menjerit eh, ke kan eh, apa? Menjerit eh? Takut ros. Takut, takut dia dah. Lah. Sabarlah had adik-adik kita bersabar. Ini proses pembesaran eh. ke alam dewasa eh. Ah, saya sikit saya nak tanya sikit. Betul orang yang bagi dia orang Tenang, tenangkan buruk tu Ya, yeah, betul, betul-betul ha, InsyaAllah insya ha. Saya nak, nak tanya sikit Apa pendapat uh, Tuan Mengenai acara ini Adakah ini memanfaatkan Penoka-penoka uh, Felda? Aa, betul, saya betul, rasa Program mm, ini Banyak manfaat kan? Ia, ia menyerahkan Cikgu Terahim Sama kita hmm, Cikgu Terahim Hubung, ha. ha, Hubungan dengan Pembusan yeah. Dengan Ulayah ha. Dan dengan semua orang orang dia kan sebab amgor tinggi kadang-kadang bila kadang ramai jadi gitmoni tu tak tenang sabe siapa ni siapa lah banyak ni semua kan dia kan orang dah tak percaya ya ya ya kan dorang ini sebab tu dia boleh kena siapa-siapa yang terlibat dalam Felda tu. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Saya saya itulah alhamdulillahlah uh, kami pun dia dapat tahu yang pengusih FELDA pun ada di situ ya. Uh, ah yeah. ya. Hmm. Memperkuat bersama-sama menjayakan program ni. Amat prihatin ya. Sebab hmm. dia sedi adil ya. Ya ya. Pada pertama macam ni kan buat duduk jokes sekalienda dia sangkut ada alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah pada hari hat sekali eh ha pada hari minggu kan eh. ha okay, uh, terima kasih banyak-banyak saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana meluangkan masa ber bertemu buah dengan kami dan insyaallah kita mengucapkan selamat maju jaya dan semoga adik-adik kita tu bertenang anak-anak kita anak-anak kita -anak ya. sana tu bertenang ha. uh, ini adalah satu proses pembesaran ya eh. <laughs> okey terima okay. kasih terima kasih Sarang, assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum Terima <laughs> Ha, itu dia, ah, Zamiah. Menjerit-jerit. Hmm, cuma saya nak ada pesan sikit lah. Kepada mereka mereka yang datang yang hadir tu. Janganlah hadir kosong. Hulur-hulur lah. Sian. Buat tangan ke apa. Anak-anak kita. Adik-adik ah, kita yang berkata. tu ah, kan. Hulur-hulur lah. Nasi baik kita tak pergi sana, Zamiah. Nasi ya, baik. Lah. Kalau kita ke sana agak-agaknya macam mana-macamnya. Kita pun lari. <laughs> saya, saya rasa saya mungkin jadi Tok Mudim lah. <laughs> tok Mudim terjun lah. <laughs> ha, hmm. Tapi... Alhamdulillah lah yeah. okay. Jadi kita uh, setakat ini Setakat podcast yeah. pada hari ini Dan saya mengucapkan selamat uh, Terima kasih kerana mendengar Dan jumpa lagi uh, anda di uh, di program yang lain yang akan datang InsyaAllah Assalamualaikum